السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله والثنا لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى وسلم عليه الله وبعد نشكر الله سبحانه وتعالى تنفقتنا تننا ketika kuipitia muhadarah qayimah محاضره يعني سيدنا يا شيخ صالح سندي حفظه الله تبارك وتعالى انباء مهماتهنا عقدية في عبادة الصيام ما مهم يا كي عقيده يا كي اعتقاده قدك عباده هي مهم يا الصيام نلاقي توينجيه مسألة السابعة جاملة السابعه جنب ولا السابعه قدك مبهو هذا مهمو يا كي عقيده الشخص يمسل الاثر الاثر الايماني للصيام kuwa e, zingatia au kuwa makini kuweza kupata ile athari ya imani katika saumu yako Jibidisha wewe kupata taqwa unapofunga jitrain wewe kuwa mcha Mungu kuwa karibu na Allah subhanahu wa ta'ala kuwa na wa kuyafanya yale aliyoamrisha Allah na mepesi wa kujiweka mbali na yale aliyokataza Allah ikiwa nafsi yako itakushawishi au itakusukuma wewe kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala kwa njia moja au nyingine Ashaka sema, hathi hili ibada, ibada tu siyam, laha atharun ala alqalbi waljawarihi faltamishu. Ibada hii yafunga, ni ibada ambayo ina athari kwenye moyo na vyungo faltamishu kwa hivwa itafute jibidisha kuweza kupata hilo kuweza kupata tafauti, kuweza kupata imani katika moyo wako na kuweza kuhisi katika viungo vyako ya kuwa wewe una, una antah abdullah wewe unamwabudu Allah you are servant of Allah subhanahu wa ta'ala asmamtum y sallallahu alayhi wa sallam asema mal lam yad'a qawla zuri wal amal bihi wal jahla falesa lillahi hajata fi an yad'a ta'amahu wa sharabahu ikiwa mtu hata wacha upuzi ikiwa mtu hata wacha kufanya mambo ambayo hayamridhishi Allah ikiwa mtu hata wacha ujinga katika mchana wake wa Ramadhan basi Allah Subhanahu wa ta'ala ana haja na yeye kujizuia na chakula chake na kunywaji chake kwa hivyo kinachozingatiwa hapa mazungumzo mazuri katika mchana na usiku wa Ramadhan vitendo vizuri mtu kuwa na, na ukakamavu kwa yale anoyafanya mtu kuwa na mtu kuwa alat kwa yale anayozungumza mtu kujiepusha na upuzi wa uongo katika, katika ibada yake hili ndo jambo ambalo kwamba latakikana kwa yani sisi kuboresha akhlaq zetu kuboresha tabia zetu kuboresha imani yetu kuboresha vitendo vyetu hili ndo jambo la kwamba latakikana sisi kuweza kulipata katika ibada hii ya siyam اسماء اسماء موجه قويمه وليتغوليا ميمون بن مهران رحمه الله إن اهون الصيام ترك الطعام والشراب صوم امباوي سهالي لمن تجذويا ناكلا ونكوا Nikara kwamba anatuambia rahimahullahu ta'ala yakua an inna dhalika as-sawm alladhi yahtaju ila mujahada huwa sawm al-jawarih sawm an hitaji mtu ku struggle na nafsi yake na sawm ya viungo ukachunga macho yako isiangalie haramu ukachunga maskizi yako Isiskize ma, machafu na haramu ukangalia mikono yako miguu yako ulimi wako ukahifadhi viungo vyako dhidi ya kumwasi Allah na ukajibidisha wewe kumtii Allah subhanahu wa ta'ala yote Hadihi hiya hi, atqwa hili ndilo mslam na kulipata na hili ndiyo taqwa imtithalu awamirillah na nawahi kuweza kuyatekeleza amri ya Allah na kujiweka mbali na makatazo yake na hili ndiyo athari ambayo somi na fao katika nafsi zetu alivyosema Allah la'alakum taqoon ili weze kupata uchamungu na hii ndio zawadi kubwa ambayo kila mmoja wetu anafaa kutoka nayo katika mwezi wa Ramadhani na hii ndio faida ambayo muislamu anafaa kuihakikisha nayo tahqiqat tawhid tahqiqat taqwa aweze kuhakikisha kuwa amepata uchamungu katika ramadhani yake wa illa fa allah 'anna wa, wa 'an allah subhanahu wa ta'ala sisi wala hahitaji ibada zetu ikiwa sisi hatutapata kule uchamungu katika mwezi wa ramadhani kwa hivyo kuchunga vingo vyetu si tukufunji kujizuia kula na kunywa na kulala mchana mzima na kukesha usiku kwa upuzi na chatting la hili sio lengo la saum lengo la saum ni sisi kujibidisha kufanya tulioamrishwa Kujuweka mbali tuliyokatazwa Tupatia nafsi zetu training ambayo hata baada ya ramadhan tutadumu katika khairi hii ya sisi kufanya amrisho ya Allah na kujuweka mbali na makatazo ya Allah kwa hivyo kitachofaa mwanadamu ni la yanala Luhumuha wala dimauha wala kin yanaleu minkum Allah subhanahu wa taala hata ukichinja Hapati nyama wala damu lakini Allah anataka yule uchamungu je utafanya alivyo kwa, kwa namna anavotaka yeye na kwa namna alivofundisha mtume wake au utajifanyia mambo yako katika huo limengo na kufata hawa yako idhan ya ikhwata kwa hivyo ndugu zangu shekhasema Ramadhan, imtihanun Ramadan ni wakati wa kupata majaribio ni mtihani a test fanajihun wa khasirun kuna wale ambao watafaulu na kupita mtihani hii Ramadhan, na kuna wale wal yaaḍu billah wa khasara kubwa wataishi katika Ramadan wasivu na chochote kwa hivyo li nafsik jagoni lako Chagua lile ambalo kwamba amba wataka na tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie ni miongoni mwa wale ambao watapata takwa ucha Mungu katika Ramadhan na wale ambao watakuwa ni mna al-faiziina al-muflihin atujalie miongoni mwa wale watakafau wataka katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhan wa jazaakumullah khaira wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa